та щоранку чоловік задирає сорочку і тоді його старі пальці ніби шліфують неакуратно зшиті порізи коли він мовчки гладить мене я підозрюю що він досі мовчки загладжує свою провину переді мною я не впевнена що він знає навіщо був той атентат. Може, то лише стан афекту? Може, усвідомлений крок? Але хіба пристрасть, цей викид п'яної крові в мозок, це отруєння всього організму безголів'ям, може вважатися усвідомленим вчинком? Перед тим, як піти увечері додому, він обціловує мене довго, лагідно, мовчки. Тоді треться щокою об щоку, а далі йде додому, щоб вранці знову при чимчикувати в непривітну лікарню. Задиханий від довгої, хоч і неспішної ходи, він так Відкриває палату, ніби боїться, а може, вже й хоче побачити мене мертвою. Тоді завжди однаково віддихається. Хух, і починається ще один незмінний реабілітаційний день. Іноді я дивлюся в вікна, як його згорблена. Вісьмома десятками років постать зникає за рогом лікарні, і мене огортає ота печаль, про яку я колись хотіла прочитати, та так і не знайшла у жодній книжці. Вселенська печаль душі, що зусібіч пізнала печаль як людину. О, так... Я пізнала всю відведену мені печаль, як цілковито пізнала чоловіка, за яким колись багато років нестерпно тужило моє тіло, але так і не втихомирилася майже бездиханна тепер душа, хіба що лише змирилася зі своєю долею. Чую, як пече зліва, від грудьми, і невисловлене роздратування, чи то на себе чи на старість змінюється жалістю до чоловіка. Щохвилини я спостерігаю, ніби стежу за ним, і хочеться плакати від розпуки, навіщо я поламала йому життя. Для мене він зник для всього світу переживши страшну драму сорому і людської інквізиції. Він перекреслив свою кар'єру, звички і усталений ритм багатьох і багатьох років, а я йому так нічого і не змогла дати, окрім суцільних проблем, пов'язаних з двома сталевими кульками, що прошили мене, як голка прошиває полотно. Та ще безсоння, яке катує мене спогадами, а я катую чоловіка мовчанням. Наше спішне одруження підперте неймовірними зусиллями його впливових друзів, нервами, розривом давніх зв'язків, приниженнями, проханнями і багато чим іншим не облікованим жодними розумними приладами вивело його з-під меча правосуддя але закономірне начебто одруження не змінило головного в наших стосунках оскільки все одно воно було примусовим вимушеним може Через те наше теперішнє життя Нагадує спільне доживання Двох нещасних в інтернаті для самотніх Дива не трапилося. Ми тепер такі рідні, що майже чужі люди Які понад усе бояться втратити одне одного Нас єднає хіба що невиразне майбутнє якого ми боїмося так само, як і свого минулого».